Honezkero murrezketak hasita daude ez? Bueno, bajetan e, dirua kentzen diguten, nahiko lehenko bajan eguneko berroge eta dugula, eta ikasturtean zehar bigarren hartu eskero eguneko berrogeia. Irakasle bat falta denean, ordezkoa bidaltzeko, lehen egunetara bidaltzen zuten, orain bost egunetara, bostoi egunoiek askenean, azteburarekin saspi egun bihurtzen dira espiegunetan ikasleak irakasleri gabe daude. Zaten azkenean klase ordoile galtzen dituzte. Han daude, baina parkin batean ez, nolabait esateko eta hori ari dira egiten, eta hori hurrengo e, murrizketeekin e, esan dituzten murrizketekin hori ba areagotuko da. Irakaslearen orduak e, badirudi klase orduak direla bakarrik. baina klase ordu bigeeak gehitzen ditu aurreko prestakuntza orduak eta ondorengo zuzenketa orduak gurasoekin hitz egin behar da, Uh -huh. E jarraipen bateekin bersaile ikaslea ikaslea eh,